Хай тепер лопухом з великою розпухою підітреться Федотиха, що так погромічила своїм дурним чоловіком її сина. Син теперечка буде великим паном. Поїде хай в приймаки до города і житиме, певно, в палаці, не гіршому, ніж у їхнього графа. Я і відчув, що зосені пальчики ледь ледь стисли його грубі, шорсткі пальці. Струм пробіг його тілом. Щось шугонуло в голову. «Благословіте, тато і мамо!» – спитав. «А як же, синочку?» Параска звела руку і склала три пальці, щоб перехрестити. Платон, якого вона шторхнула другою рукою, і собі прокинувся від заціпаніння. «Пождійте, тато і мамо!» – сказав Яків. «Я повинен вам сказати, колись ви благословити не проти, то матимете гарну роботящу невістку». Я добре, синку. І вам добру помічницю, бо Зося приїхала, щоб жити у нас. Язиком Якова невідомо, хто водив, який дітько, але слова ці у їхній хаті прозвучали. Зося збагнула і висмикнула свою руку. Знову зблідла і сказала своїми прекрасними устами, що коханий Якуб жартує. Жартує, бо вона погостює у них, то правда, але через тиждень чи два поїдуть в Тарнув. А тоді в столицю, де вже є домовленість найняти помешкання. Я не жартую, сказав Яків. І тоді Зося, наче розлючена тигриця, кинулася на нього і почала бити своїми маленькими кулачками, а потім дряпати довгими червоними кігтями шию, лице, груди. Ще раз зойкнула мати Параска, затупцював на місці розгублено платон. І тут на Якова напав дикий розкотистий регіт. Зареготав так, що, здавалося, стіни хати задрижали й от-от заваляться. Реготав, а Зося била, дряпала, доки не стомилася і не зайшлася в істеричному плечі. Вона поволі стала осідати. Яків підхопив і посадив на лавку. Зося хлипала, а баразка підійшла і почала гладити, мов маленьку по голові. Зося підвела голову з очима Повними сліз Глянула затуманено Геть би ображене дитя Мамусю кохана Цо той дурень мов? Сказала, мішаючи польські Українські слова Я уродзона Шляхценка І хочу щастя Для него, бо кохам Вашого сина, як пана Бога Але цо він мові, кохана пані Чимось вони схожі Подумав тоді Яків і здивувався цій думці. Тепер же останній вітер стукав у його вікно. Враз йому здалося, що то не вітер, а щось інше стукає. Хтось інший. Зося? Боже мій, милий Боже, коханий Боже, сказала би Зося. Вона не повернеться. З того світу ще ніхто не вернувся. Але тоді хто? Яків ураз стрепенувся, тож Оленка, Оленка приїхала. Вернулася, а значить жива. Жива? Ось що головне. Він, як був у спізньому, став з ліжка. Босими ногами подився до дверей. Об щось перечепився, ледь не впав. Подумав, що певно чобіт. Як він тут опинився перед порогом? За порогом нікого не було. Ні всі, як ні за другим порогом на дворі. Рвучко вдарив оборуди вітер, ледь з ніг не збив, шмаганула по лиці, руках, босих ногах мокра зимна хвиля. Нікого. Тиша над нічним селом, сповитим густою темрявою, яке батожить холодний осінній дощ, і серед цієї просякнутої холодом і дощем тиші біліє, мокнучи, старий, майже столітній дід. Не в силі зрушити з місця чогось чекає посеред своєї самотності. Частина третя. Мир і війна. Господи, це міг він сподіватися на Преїстосі? Вона лишилася, як болісний спомин, як рана, яка невідомо чого виникла і невідомо чого не хоче чи не може загоїтися. Загадав собі не раз болюче питання – Ще й питав себе, її. Нащо тоді на його слова хто я тобі сказала, що він солдат, жолніж, яких багато? Довго думав, що то була правда. Йому й жаліти нема за чим. Але враз прийшла здогадка і чим далі, тим більше упевнювався. Вона казала неправду. Нащо? Не міг відповісти. Не мав би питати? Може й так, але ж не міг не спитати, не міг. Час спливав, час мука. Він забував Зосю і не міг забути. А потім була та поїздка мука до Варшави, поїздка, що наче б спалили всі мости. Не спалила, то він добре відчував. Скільки б не казав, курва, боліти не переставало. І от тепер, коли знову спізнався Зулянкою, коли зустрів Гандзю, з'явилася вона. Так несподівано й по-чудернацьки – Виклично, аж занадто виклично. Він прийняв той виклик. Просто так здатися не міг. Дідько чи хто там язик смикнув. Але вже відступитися не міг. Така в нього була порода. Така натура. Виплакалася Зося. Вдала, що все добре. Повечеряли. Зося привезла якісь консерви і ковбасу. Печево цукерки. З роду віку не їли ці оселі таких лагодінків. А вона панське вино привезла. Після вечері Параска відкликала Якова. Де ж вона спатиме, ця я пані? Зі мною, мамо. з тобою? Та ви теж не повінчені. То й що? Свят-свят, о Боже мій, що люди скажуть. А хіба ми їм повімо? Ага ж перед тим прибігала Федотиха. Топоразка розпустила хвоста, і хустку показала, і сказала, що Яшко до самісінької Варшави поїде жити. Очі ж сусідки, як два великі баняки, порубилися. Ой, кумасю! Сплеснула, зойкнула, вихором з хати полетіла. Свят-свят!